mm mm Și asta să-ți fie pedapsat Să te Și în urma ta Să rămână o dură o de Franz Kafka Big <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> rind pe clafel de tabla, Putin puțin capul. Ea să ridic puțin capul. <sus> Îmi vad abdomenul boltit în sus și divizat în segmente rigide de forma unor arcuri. Plapoma abia se ține să nu <sus> Cam nenumărate picioare. E, dar sunt jalni de subțiri în comparație cu dimensiunile de o altă dată. Și în primul rând, neajutorate, în fața ochilor, sunt eu, Gregor Samsa mai sunt eu ce-ar fi dacă aș trage un de și aș uita de toate astea așa să mă întorc de reaptă. Alunea... Oh, și trebuie să mă scole mai decât... Trenul meu pleacă la cinci... Sfinte Dumnezeule... Dar e șase jumătate... Trenul următor e la 7. Și ca să le prind Trebuie să mă grevesc... Iar colecția de șantioane Nici nu e încă împachetată... Doamne, ce meserie mi-am ales și eu, zi de zi pe drumuri. La urmă-urmei, chiar dacă aș prinde trenul de praftorița șefului, nu scap, căci omul de serviciu de la întreprindere care m-a așteptat ca de obicei la trenul de 5 a și raportat întârzierea mea. Ce-ar fi să anunț că sunt bolnav?" N-aș da de bănuit, desigur, doar n-am fost niciodată bolnav în acești cinci ani de serviciu și cu siguranță șeful nu va crede nimic." Va veni aici împreună cu medicul de la asigurările sociale, le va face reproșuri părinților pentru puturosul lor de fiu, va respinge toate pretextele sprijinindu-se pe părerea medicului pentru care nu există decât oameni sănătoși, dar care umblă să scape de muncă. Oameni sănătoși. Sari. eu? Eu... Mai sunt om? Ha! Gregor! Gregor e șapte fără un sperd. Mai decât să pleci la drum, cred! Da! Da, mamă! Mulțumesc, mă! Îl Ce se întâmplă cu mine? Nu mai vorbesc clar cum să ascundă asta ca să nu-i ne liniștesc! Ce... Gregor! Gregor, n-ai plecat? Mama spune că ești într-încabre. Hai, Gregor, Scoate, te hai, mea, Sunt gata, uite-mă, gata. Cred că am găsit soluția să alături din glas tot ce ar putea părea surprinzător pentru ei. Vorbesc rar, așa, așa, așa, așa. vorbesc rar, articulez îngrișit, intercalez lungi pauze între... eu, crede Nu te simți bine? Ai nevoie S -s de ceva? Sunt gata Uite-te Crede, te implor, Deschide Acum că e obligat Ce am de făcut? A, așa, să dau plapumă la o parte E ușor Nu trebuie decât să mă umflu puțin Și ea cade de la sine <sus> Oh. Hai Ce trup neobișnuit De la te-am căpătat Iar mă cheamă Nici prin când nu-mi trece să deschid oh. Binecuvântat fie obiceiul Pe care l-am dobândit în timpul călătoriilor De a încuia ușa în timpul nopții Am ajuns să fac asta și acasă S-a potolit Acum să mă ridic oh. Aș avea nevoie de vechile mâini și picioare Nu de aceste piciorușe care se mișcă necontenit în toate părțile Și pe care nu le pot stăpăni Să cobor timpat Cu orice sacrificiu trebuie să scap de aici Când o bătea de șapte și un sfert Gata În picioare ca și până atunci, s-ar putea să vină cineva după mine. Magazinul se deschide doar înainte de șapte. Acum, acum să mă relegăm pentru a-mi face vânt din pat cu tot dublul odată. <trui> cap. Spinarea mi se pare mai rezistentă. Totuși, dacă mă lovesc la cap, mă tem că scumatul pe care o să-l fac va trezi dincolo de ușa închisă, dacă nu macar măcar îngrijorare. Trebuie să accept, însă acest risc nu. Nu am altă soluție. Dar dacă aș striga după să-i Probabil cineva De la magazin Nu deschide nimeni Bună dimineața, domnule procurist Bună ah, dimineața E Procuristul De ce a venit chiar el Nu era suficient dacă trimiteau un practicant Să afle motivele întârzierii de la servici Trebuia oare să vină numai decât procuristul însuși Pentru a arăta întregii familii Care n-are nicio vină Că cercetarea acestor împrejurări suspecte Nu putea fi încredințată decât priceperii lui Gregor! Gregor! da Acolo, în cameră, parcă a căzut ceva. Nu, nu, nu, nu. nu în cameră a căzut ceva, n-ați auzit? Nu, nu, nu Gregor, a venit domnul procurist! Da! Gregor, a venit domnul procurist Și se interesează de ce n-ai plecat cu trenul de dimineață nu știm ce să-i spunem Gregor, ce spui? De altfel vrea să-ți vorbească personal Așa că te rog frumos să deschizi ușa Firește, domnul procurist Va avea bunătatea să-ți scuze dezordinea din camera ta Nu, nu vă faceți griji, nu, asta e important Bună dimineața, domnului Sansa! Nu, nu se simte tocmai bine. Nu se simte bine, domnule procurist, altfel cum ar fi putut Gregor să piardă trenul. Băiatul meu nu este mintal la altceva decât la magazin. Da, da, așa e. Ăsta e adevărul. Mai că ne vine să ne supărăm uneori, fiindcă niciodată nu este. Ce faci? Sunt 8 zile de când Gregor n-a mai plecat în provincie Și seara de seară a stat acasă și de la masă alături de noi Și citește liniștit ziarul Sau studiază mersul trenurilor În plus pentru băiatul meu Este o adevărată distracție Să-și treacă timpul lucrând la traforaj Nu demult în vreo 2 trei seri ascultat o mică ramă O să vă minunați Cât de frumoasă Fratele meu a atârnat la ei o să o vedeți îndată ce se deschide ușa De altfel sunt bucuroasă că ați venit la noi, domnule procurist Fără dumneavoastră, nu l-am fi făcut pe Gregor să iasă din cameră? Nu, am un băiat bun, dar încă încăpățânat Și sunt sigură că nu se simte bine Deși dimineață n-am vrut să recunoască această Hai Gregor, te așteptăm cu toții și domnul procurist este de să te vadă da' ce? Ce tu spui acolo? Dar nu se înțelege nimic Liniștiți-vă, liniștiți-vă Să sperăm că nu e nimic grav Deși pe de altă parte Trebuie să recunosc noi oamenii de afaceri Din fericire sau din nefericire Cum vreți să Trebuie să trecem foarte adesea peste micile noastre Suferințe Pe poate să intre la tine, domnul procurist? No i să I'm not stop. Te baricadezi în camera lui tale, răspunzi numai cu da și nu, faci griji inutile părinților și întreagă, fie zis, îți neglijezi îndatoririle profesionale într-un mod inadmisibil. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, nu ai văzut nu Tocmai vă spuneam că fiul meu nu are alt gând decât să-și respecte serviciul cum se cuvine. Există, desigur, o altă explicație. Vai, există un alt motiv. Vai, mă tem că e grav. Ce explicație? De ce motiv? E. Domnule Samsa, maus, Te credeam un băiat așezat, un băiat cu minte și iată că dintr-o dată încep să ne terorizezi. cu toare dumitale nu să vă să nu... Uite, vezi? Tatăl dumitale încearcă să te apere. Dar chiar azi dimineață șeful a făcut aluzie la o interpretare posibilă, subliniez, posibilă, Absenței dubitale de la serviciu. Ce? Se, se referea la incasările ce au fost încredințate de una zi. Vai, de Înțelegi? Vai. În casă despre care nu se știe precis dacă au ajuns la noi. Da, nu Bine, se... eu am respins această luzie, garantând aproape cu cuvântul meu de onoare și asumându-mi obligația să declanșez toate verificările necesare. Deschizi odată! Deschizi, domnule Sarsa! Trebuie să deschid ușa și să-i vorbesc procuristului Sunt chiar nerăbdător să văd ce o să facă când o să dea cu ochii de mine Dar dacă se vor înspăimânta Atunci înseamnă că nu mi-am nicio răspundere și pot să fiu liniștit Dacă vor primi totul cu bine Atunci vor dispărea toate motivele de îngrijorare Și grăbindu-mă ajung la gara înainte de ora 8 pentru a lua trenul Acum, acum, acum să încerc să mă ridic spre ușa Dar ce ne cu lemnul? Noroc, cu această substanță lipicioasă pe care o am pe piciorușe Ce să fac, ce să fac, ce să fac, ce să fac, ce să fac? Ei, Trebuie să ajung la cheie, să deschid ușa Dar cum? Ba! Poate, dacă folosesc unul de lângă ușă? Iar început zgomotele? Nu știu ce să mai cred. Hai, dar ce-o fi înăuntru? Să chemăm se tu să deschide ușa. Sunt speriată! Băiatul meu! Băiatul Nu crede tu de tu! Nu știește Alături pe Fă a făcut din nou liniște. Domnule Samsa, nu mai înțeleg nimic. Sunt nevoit să iau act de încăpățânarea dumitale și te asigur că mi-a pierit pofta să-ți mai iau vreodată apărarea. Mai ales că la serviciu situația dumitale nu e câtuși de puțin dintre cele mai sigure. Vai, domnule, da, da, da, da, da, da, da, așa cum vă spun. La început, domnule Gregor Samsa, am avut intenția să spun toate acestea între patru ochi. Dacă vreme ce vă fac să îmi pierdă aici timpul în mod inutil, nu vădă ce aș ascunde ceva părinților dumitare. află te că munca pe care dumneata ai depus-o în ultima vreme a fost cu totul nesatisfăcătoare. Recunoaștem și noi că anotimul nu e prea favorabil pentru afaceri strălucite, dar nu există și nici nu poate să existe din alt timp în care să nu se încheie afaceri, așa că... And I'll give you a second, and I'll give you a second, and I'll give you a second. I'll give you a second. Anna! Anna, you have to go and get you. I'll give you a second. I'll give you a second. Did you hear it? It was Sunt liniștit. Slavă domnului că s-a decis să-mi vină în ajutor. Sper că medicul mă va ajuta să-mi recapăt glasul. Și atunci îi voi putea spune domnului procurist. Domnule Dom procurist... Toate reproșurile pe care mi le faceți sunt fără temei De altfel, până acum nimeni nu mi-a spus nimic despre toate acestea Poate că ați văzut ultimele comenzi pe care le-am expediat Știți foarte bine cât vă sunt de îndatorat Pe de altă parte port de grijă părinților mei și surorii mele Voi izbuti să ies din nou la liman Prin muncă, numai prin muncă Așa încât să pot plăti toate datoriile și să asigur familiei o viață onorabilă Nu mi și mai mult situația și luați-mi apărarea la magazin Apoi, a, apoi am să închei astfel Voi pleca la drum chiar cu trenul de ora 8 Voi munci exemplar, voi aduce foarte multe comenzi Vă rog să fiți atât de bun să-i comunicați toate acestea domnului director Și să-l salutați respectuos din partea mea Aș, Așa... A, așa îi voi spune domnului procurist și le voi ruga să mă scuze pentru timpul irosit în fața ușii. Acum să mă ocup de cheie Așa, dar cu ce să apuc cheia? Nu mai am timp. Însă mandibulele sunt destul de puternice A Așa Am reușit <guren> Se mișcă Măi, te-ai Liniște Ascultați Se mișcă Da Da Am reușit Acum să apas cu capul pe clanța. Mm -hmm. mm -hmm. Uh, this <coughs> Îndulcit În care plutesc feliloare De pâine albă E limpede Am auzit bine, nu mi s-a părut cineva A deschis ușa Și mi-a făcut această surpriză De durere Și ciudată, laptele care era mâncarea mea preferată Nu mi mai place O, oh, grete, grete Vei fi dezamăcită Patru, cinci, 6. E ceva, coare E vremea ca tata să citească O glas tare, siarul de după amiază Pentru mama dar nu am avut nimic Ciudat, prin crăpătura ușii se vede că în sufragerie A fost aprinsă lampa cu gaz Dar liniște domnește, Unde Undor fi cu toți? După spectacolul de dimineață Vieții de ei s-au speriat rău de tot Mama s-a prăvălit împreunându-și mâinile Și când m am apropiat de dânsa a sărit ca ar, să-mi brațele în lături și se pun după ajutor. Că despre domnul procurist, ce să spun? S-a retras pas cu pas spre scară, de parcă dușumeau a sufrageriei, iar de-a tălpile. I pierise clasul, m-am dus pe dânsul, vreau doar să-l conving să nu plece în această stare de spirit, să-l liniștesc, să-l câștig de partea mea pentru a ajutat să nu pierd slujba altfel, cum aș mai putea achita în următorii ani datoriile părinților după falimentul magazinului nostru? Cum aș mai putea să le asigur un trai decent și o locuință frumoasă? Cum aș mai putea să împlinesc visului grete de a urma conservatorului? Cântă, cântă emoționant de frumos la vioară. De asta am încercat să-i opresc domnului procurist fuga precipitată. De asta... Tată... Iar mă te rog De asta am vrut să-l opresc Tu m-ai înțeles și te-ai repezit la mine cu bastonul Și ultima ta lovitulă puternică în spate M-a făcut să zbor până în mijlocul camerei <gântă -mă> Apoi ușa s-a trântit în spatele meu și s-a făcut liniște. Liniște este și acum. Dar ce se va alege de viața familiei noastre? Iar tată, tata, de dimineață când ușa era închisă, toți voiați să intrați în camera mea. Acum nu mai vine nimeni înăunciut. Deși cheia era în de mâna voastră, ați încurajat pe tine afară. Sunt singur înăuntru. Iată, și lumina din sufragerie s-a stins. Au cum vă îndepărtați de mine în vârful picioarelor. Mi-a rămas de destul timp înainte să chipsuiesc nestingheritul cum să-mi rânduiesc viața până în zori nu va mai veni nimeni să să-mi caut un loc mai confortabil sub uh, sub canapea oh. Oh. Nu, nu, e bine nu, nu, cine deschide nu, nu, nu, mă imediat. imediat. E bine e nu, bine. n-ar fi foamea Poate... Crede va observa că nu am mâncat. Poate. Metamorfoza de Franz Kafka. I-am înșirat atunci pe un ziar vechi tot felul de lucruri Și zarzavaturi și oase rămase de la cină Da, de ce nu e și brânză? Și brânză, și brânză Și pâine unsă cu unt Da, sare Și sare Și pâine cu unt Și sare Și câteva stafide și migdale Într-un castronaj le am turnat puțină apă A mâncat ceva? Nu știu, pentru că am ieșit imediat Cred că nu a fi mâncat în fața mea Era pe jumătate ascuns sub canapea Mă duc să văd Da, a tatu L-am obișnuit să răsucesc întâi cheia ambrua.. Așa, așa, așa, Să aștept puțin Și apoi să intru Ca să-i dau timp să se retragă Mamă, <tos> <tos> <tos> <tos> mamă mama! N-am mâncat ce? decât brânză și puțin zalzavat oh. Dar uh, am să mă ocup eu De, de asta, asta. Da. Fii fără grijă. Da. De Gregor mă ocup eu Acum că Ana a cerut să plece de la noi Știu, Sigur. știu Nu e cine știe ce o stâneală Câși a rămas bun Avea lacrimi în ochi Și fără să-i ceară cineva S-a legat cu jurământ groaznic Să nu sufle o vorbă nimănui Da, da, da, știu, știu, știu Știu și asta Mama Da mă ocup eu de, Gregor. Da. Nu e mare lucru da. de făcut. Da. Am să am da. eu grijă. Da. Da. Dimineața și după prânz, am să am eu grijă. Așa. Stai liniștită. Așa, Azi ai mâncat. E destul de bine A trebui să vorbim foarte serios Despre el? Nu, drag, despre noi A trecut o săptămână E ceva nou? Nu, tata Ne-ai promis ieri ca să ne spui ceva Da A venit vremea E vorba despre Situația noastră financiară ah. În ciuda ghinionului De acum 5 ani Ne-a rămas o mică avere Nu prea importantă Dar i-a sporit între timp Prin dobânzi ah. Am actele aici În casa de bani O clipă și rusa grea, deși ne vreau mai, Așa acă consultăm actele. Pe anul trecut câștigul a fost destul de important. Dobânzile și ceea ce am economisit mm -hmm. din banii aduși de băiat. <gânt> Atât e, da. e bine, e bine, e bine, dar nu putem trăi doar din dobânzi. Ar fi de ajuns pentru ca să asigurăm existența un an, a, doi, dar nu mai mult. Mm -hmm. E o rezervă ce trebuie păstrată pentru zile negre. Mm -hmm. Dacă o cheltuim... Deci banii pentru traiul zilnic trebuie găsiți în alt fel, nu? Exact, exact, grete. Da, dar cum? Cum? La vârsta mea nu prea mai am iluzii. Mama suferă de asta. Știm cu toții că simplu mers prin casă îi stovește Și trebuie să se întindă pe divan în fața ferestrei deschise ne. Abia atrăgându-și sufletul Tu la acei 17 ani ai tăi Ești încă un copil da. Ce știi să faci? Să te îmbraci drăguț, să dormi până târziu Să ajungi la gospodărie și mai ales Să cânți la viioară Tată nu-i așa Mă angajez ca vânzătoare, iar seara Da, uite, seara învăț stenodactilografia și mă perfecționez la franceză pentru a obține un post mai bun da. Iar eu brodesc cu oarecare îndemânare și lucru de mână nu mă obosește Găsesc oricând comenzi la un magazin de lingerie. Așadar, te putem gândi liniștiți la ziua de mâine Da, bine, bine, bine, bine, bine. da. Dar lui... Lui ce va aduce ziua de mâine? de 8 dimineața. Nici nu ar crede ce vreau să-ți spun, mamă. Tu o să crezi? Mama am observat că Gregor... Se uită pe fereastră. Cum? Da. Așa e. Săptămâna trecută, când am dereticat, am împins fotoliul mai departe de geamă. Așa, așa. După două zile, l-am găsit mutat puțin din loc. A tot așa. E singura explicație, mamă. Și dacă el vrea asta, ei bine... L-am pus chiar în fața ferestrei Doamne! Doamne, au trecut peste 30 de zile și eu încă nu mă pot obișnui. Degeaba nu mă uit în direcția canapelei. Degeaba deschid geamul când intru în cameră. Îl știu acolo. Îl simt. Stă nemișcat la fereastră și privește strada. Nu. Nu se poate. Lăsați-mă să mă duc. Nu, nu, nu. mă să mă duc stai. la pietrul no. meu no, băiat de, de, -te, de -te. No, no, pe perici. Să De trebuie. Dumnezeu Hai pentru Nu văzut cu ochii mei. Parcă tot nu cred. Dar ce s-a mai întâmplat? Și-a dat seama că prezența lui mă sperie. Atunci ce-a făcut? A cărat! Doamne dar cum A cărat un cerceaf din pat, l-a întins pe canapea, lăsându- să cadă spre podea, așa încât să poată sta de desubt și să nu fie zărit. Cum i-a trecut așa ceva prin minte? Altă noutate! A luat obiceiul să se cazere pe pereți Și chiar pe tavan oh, L-ai văzut tu? Are grijă să se ascundă sub canapea la ora când merg la el dar toți pereții sunt brăzdați de urme de lichid vâscos Asta trebuie să fie Mă gândesc să-l ajutăm da. Să-i ușurăm drumurile Și să scoatem din cameră mobilile mari Așa. Dulapul și biroul de pildă Cum tata nu e acasă Rămâne să mă ajuti tu O, de cât a vrut Haide, hai, hai repede Așa. Voi intra eu întâi Așa. Da? Vino! Așa. Nu se zărește nicăieri E sub cana, Acum vă și eu soluția ingenioasă a cea șafului. Mama, eu zic să începem cu dulapul. Cu dulapul? Da. Da? Hai, Haide Așa. Asta. Asta e atât de greu. că ar trebui să ne oprim și să-l punem la loc. Nu terminăm până a. nu se înapoiază tata. Și, și mai ales nu știu dacă... Această îndepărtare a mobilelor Îi face plăcere lui Gregor. Dar mamă îi... Mamă i-ar prin plimbările Poate că l-ar și distra puțin Dar nu știu Nu știu deloc Pereții goim Îmi produc o strângere de inimă Nu va avea și el oare sentiment Nu se va simți părăsit în odaia goală Și apoi Prin scoaterea mobilelor Acum la trei luni de la S-ar crede că el ar putea crede că renunțăm la orice speranță de-al vedea în că acceptăm de bunăvoie să-l părăsim fără milă că lăsăm voia soartei Nu, nu, eu cred... Că cel mai bun lucru ar fi să încercăm Să păstrăm camera așa cum a fost Pentru ca Gregor să găsească totul neschimbat Atunci când se va reîntoarce la noi Și să, să poată uita Mai ușor cele petrecute Între timp În niciun caz, mamă În niciun caz Rămâne cum am hotărât la început Vai. Eu îl cunosc mai bine Îl cunosc mai bine în forma lui de acum După... Da. Vezi, mamă Eu... Știu, ghicesc ce îi face plăcere Așa că să scoatem toate mobilele cu excepția canapelei E singurul lucru care este indispensabil lui Gregor Și până mai târziu o să vedem La urma urmei nimeni din casă nu cutează să intre vreodată aici În această cameră cu pereți goi Nimeni în afară de mine Așa că lasă totul în seama mea Hai să continuăm mai avem câțiva metri și dulapul ajunge în ajunge hai. Hai, hai. Așa. Așa. Și gata. Vedeți? Acum... biroul e mult mai ușor. De sigur. Vezi? Poți să-l și singură. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai de un pic mi o ceașcă de ceaș. Da? Hey, acum ce mai luăm? Păi știu. Îmi vezi? Camera nu arată prea rău. Ah! Ce? <coughs> Mamă, stai! Nu veni! du faci ți, face <f> <f> -ți <f> <f> E nevoie să te ce ieșit la lumină? Ce mama. ai cu tabloul acela? Ce ai cu el? Vai, mama! Mi-e rău! Sărurile! Lir, te rog! Sărurile! Stai! Să-l aduc îndată! Să-l aduc îndată! Poftim! A -a. A -a. ce -i? ce se petrece aici? Ce Ce-i ce mobilele astea în mijlocul supraferii? Mama a leșinat! A -a. A lăsitata, acum văd pe-o mai bine. Tată, Tata! Dar ce este? Tata, Și Gregor a ieșit la scumpătoare. Ce spui? A ieșit. L-am găsit pe tabloul din fața mea. Acum e aici, în sufragerie pe podea. A venit după mine când am căutat să-l Așa! Oh, doamne! Doamne! Dumnezeule! Mă așteptam la asta. Trebuie că îmi vă spun eu, dar cine să se înțeleagă cu voi femeile nu mai seule tot tot rezolv eu tot hai să o ducem pe mama în cameră ei draga mai poți poți pleca gata gata nu te mai gândi la nimic eu am să te duc la tine în portoliu. A, așa grete greteo se deschidă fereastra și B ai să poți respira S -s, să nu i faci ceva nu Cruțează. nu, nu da, da. E doar fiul da, entău bine, bine bine hai gata hai se poate gata gata hai merge Mergi la tine în camera, A așa A -a. Ce Între noi doi Întoarce-te în camera Da, da. mai, repede, da, da. mai Ai făcut destul rău Dacă nu, să știi că Arunc în tine cu merele astea stradă. Black, Am reușit. L-am închis acolo. Am reușit. acolo. cățărat pe pereți nici mai poate fi vorba. Cât despre mâncare cred că e preocupată cu magazinul. L Am împinge cu piciorul o farfurie oarecum plină asta dimineață. Sara o scoate cu mătura afară fără să țină seama dacă m-am atins de ceva. Nu mai vorbește nimic cu mine. Parcă nu există. O compensație totuși am primit și sunt recunoscător pentru ea Ușa sufragerii se deschide în fiecare seară Și pot, din ascunzișul camerei mele întunecoase Să vă vad în jurul mesei iluminate, Să ascult ce vorbiți Vrei ceva? Dacă... <sus> <sus> nu, mă tălască. Am mâncat destul. Poate o bere? Nu, nu, nu. Mă duc să cumpăr. Sau... Sau o trimit pe părtărea Nu, nu, nu. De ce? Se aud zgomote în camera lui? Hă? Ah, ți se pare. Oricum... Nu mi-i că mai înțelege ce vorbim Deși sunt sigură. Stă lipit aici de crăpătura ușii Și ne ascultă lipit de crăpătura ușii și vă aud șoaptele, respirația Mă gândesc însă cu nostalgia la discuțiile însufrițite din serile de altă dată, ce viață liniștită, ducea familia noastră. Și la asta mă gândeam de câte ori mă văram în așternutul jilav ale vreunei cămaruțe de hotel unde trebuia să dorm pentru a îndeplini chinul comis mereu obsedați să nu piardă legăturile trenurilor, mereu obligați la mese neregulate și proaste. De câte ori nu m-a bătut gândul unei demisii, dar am renunțat mereu de dracul vostru. Munceam cu toată ardoarea și cum știți, succesele unui comis se transformă numai decât în bani pe șin. Frumoase timpuri Că destul Ca să vă asigur existența Voi primeați cu recunoștință Eu dăm cu plăcere Chiar dacă acest schimb nu era Însoțit de calde fuziuni Dar când mă întorceam acasă Eram atât de fericit Să vă regăsesc în jurul mesei de seară Acum Ce fac? O familie trudită și ostenită peste măsură ce nu prea mai are multe să-și spună. Tu, tată, ați pești imediat în livră elegantă de ușie și abia după ora zece te l-aș convins că e vremea de culcare, iar mama aruncă broderia și Grete lasă tocul cu care face exerciții de franceză în caiet și alergă în urma ta ca să te ajute mai departe. Apoi ele revine în sufragerie și mama spune Grete, închide ușa aia. Și eu rămân singur în întuneric. Singur și fără somn. Atunci își fac apariția după o atât de lungă absență Directorul și procuristul, funcționari, comercial și practicanții Servitorul cel greu la minte puțini prieteni de la alte firme, o cameristă de la un hotel de provincie Ce amintire fugare și dragă O caseriță dintr-un magazin de pălării care i-am făcut curte în mod serios, dar prea șovuitor Apariții au inaccesibile în fantasme Și sunt bucuros când ele se pierd din omul Besma mm <laughs> A mobilelor mutate din loc. Am înțeles mai că de mult că inspiră gust chiar celor dragi. Și am făcut tot ce am putut ca să-i scutesc să mă mai vadă. M-am ascuns sub canapea, am inventat draperia făcută din cearceaf. Așa, -aș oricât, ca să nu vă mai sperii, ca să nu vă amărăsc. Recunosc însă că atunci când am văzut-o pe mama atât de aproape, când am auzit vocea și am înțeles cuvintele idrioase și pline de grijă față de mine, mi-am -mi pierdut complet capul. Dulapul în care îmi ținam treavorajul și scolele fusese scos din camera. La fel biroul pe care mi-am scris temele ca student la Academia Comercială, ca elev la liceu, și, și chiar ca școlar, în clasele primare, nu, nu mai aveam așadar. Sufragerie, tu, tată, fiule. Nu te acuz că nu ai înțeles situația. De altfel, din primele zile ale noii mele existențe, existența de dacă. ai considerat severitatea excesivă ca singura atitudine potrivită față de mine. Nu, După venirea procuristului, ți-a arătat mânia și repulsia. Acum m-ai lovit... Tată M-am gândit în tot acest timp Cum aș începe o scrisoare pe care să-ți o adresez vreodată mai precis Niciodată Totuși E bine să știi Iar începe Dragă Tată M-ai întrebat odată de ce Mi-e frică de tine Frică de mine? Da Frică Frică, frică de tine nu. Și aș scrie despre frică, despre înstrăinare Felul acesta al tău, obișnuit de a-ți reprezenta lucrurile Îl consider îndreptățit numai fiindcă și eu cred că nu ai nicio vină Singur. nicio vină pentru înstrăinarea care s-a produs între noi Sigur că da Dar la fel, pe de întregul nevinovat sunt și eu nu, Tu ești vinovat Ești vinovat Ești vinovat Că aș putea să te fac să recunoști asta Atunci ar mai putea fi cu putință Nu chiar o viață nouă și pentru asta suntem amândoi prea bătrâni Dar un fel de pace Pace? Nu încetarea, ci înbrânzirea neîncetatelor tale reproșuri Dragă tată Nu, nu niciodată Dragul meu Metamorfoza de Franz Kafka Bine, trebuie să luăm unele hotărări Știți că lucrurile nu merg prea bine Bugetul da, da. familiei se reduce pe zi ce trece, așa că... Să vindem cele câteva bijuterii de familie Să nu? concedem slușnica și să angajăm o femeie Care să vină doar dimineața oh. și seara pentru... Pentru muncile grele Restul îl împărțim deci între noi casa, casa asta e prea mare pentru posibilitățile noastre Și să o schimbăm, să ne mutăm într-un apartament mai mic Da... Gregor... Nu, nu, nu, nu, nu, el nu ne îngurgă. El poate fi transportat într-o ladă cu mici găuri Vai. pentru. Ai, de fapt, vedeți voi, amânăm deciziile importante pentru că suntem la capătul disperării. Dar nimeni din cercul nostru de rude și prieteni nu a fost lovit de o nenorocire de mare. Lipsa speranței. Asta mă oprește să fac orice. Totuși, așa nu se mai poate Ne măcinăm, ne măcinăm, ne măcinăm da, da, mamă, da Dar să stabilim câte ceva dar să... În primul rând nu mai intri la Gregor, să deretici da. Așa cum s-a întâmplat laaltă. ieri Nu, nu, nu, tu știi că nu-ți mai îngădui nici ție asta Am angajat o slușnică da. Are ciolane destul de solide ca să reziste la muncă Ea va merge la Gregor Vreau să vă spun că chiar azi uh, am pus-o să-mi raporteze cum a decurs întâlnirea Cu cine, cu gândacul ăla bătrân? Vai, a întrebat bine. ea și până mă tot ea a răspuns singură Bine, e drept că s-a îndreptat spre mine în ceci greoi Dar când l-am amenințat cu scaunul a făcut imediat stânga în prejuri. Uh, asta mi-a raportat uh, uh, da, Mai e ceva am închiriat una dintre camerele apartamentului la trei domni funcționari cu un oameni serioși de excelentă condiție. M-au avertizat însă că țin foarte mult la buna rânduială a camerei a bucătăriei și a întregii gospodării. Nu suportă să vadă lucruri inutile și murdare. Așa că, Grete, te rog să supraveghezi ca aceste lucruri să fie îndepărtate Da, tate, bine, dar unde? Unele poate sunt încă folositoare, oh. chiar dacă lor nu le fac trebuință Cum întrebări? și mi-au spus că vor aduce cu ei aproape tot ce le este necesar. Cât despre lucrurile noastre, să fie duse deocamdată în camera lui Gregor. Tot e boală. Și, și unde vor mânca? și În sufragerie, bineînțeles. Așa că ușa de la Gregor trebuie închisă. Iar noi? Noi, fata mea, vom mânca în bucătărie. Frumoasă. Oare cine cântă? Domnul Samsa trebuie să știe, da, să-l întrebăm. Sunetul vine chiar dinspre bucătărie. Da, da. Domnule Samsa, puteți veni o clipă? Da, da nu mai dat. Iertați-mă, vă supără cumva, vioară? O, nu, ca mai iubește acest instrument și nu am mai cântat de multă vreme Da, da, da, da poate înceta noi. decât Din potriu, n-ar vrea domnișoara să vină să cânte aici În cameră unde e mai plăcut și mai comodat Onorat, domnilor, extrem de onorat Da, uh, uh. Grete, o oprese o clipă. Grete, domnii te invita să cânți în sufragerie. Hai, vino, vino, draga mea. A, îți duc eu pupitru și notele. A, a, poftim cu Așa. Aha, da, Mama da, că da, ești invitată? Da, da, da, desigur, da, desigur, da, vă da. mă rog să poftiți. Doamne, mă rog pentru să noi o deosebită plăcere Mulțumesc. să asistăm la o atât de înălțătoare execuție. Ne permiteți să fumăm? Da, sigur, poftim. Luați loc, doamne. Luați loc, da, domnilor! Domnilor! Da. domnilor. Am invitat să chiar aici în mijlocul sufrageriei. Ce știu? Dacă locuiești în aceeași casă cu noi, mm -hmm. ar fi fost bine să știu asta de la bun început. Înțeles! Dom'le, nu mai înțele înțeleg. Înțeleg. înțeleg nimic. Stă pe loc în mijlocul sufragerii, și se uită la mine de parcă ar vrea să-mi vorbească. Domnilor, domnilor, vă implor să mergeți în camera dumneavoastră. Vă explic eu mai târziu, Acum vă rog, vă rog, plecați. Doamna Samsa, iată atât de tulburată. Grete, Grete, doi pe Domnule, nu mai impresionează valurile de mitare de scuze, domnilor Samsa? Vă aduc la cunoștință că date fiind condițiile respingătoare ce domnesc în această oh, familie, voi părăsi Imediat, camera. Dar, firește, nu voi plăti nimic pentru zilele căt am sat aici. Voi chipzui, dacă nu este cazul să vă cer chiar și daune care, credeți-mă, vor fi foarte ușor de motivat. Nu știu care este hotărârea prietenilor mei. Normal, chiar așa și eu plec bă, din această carte. plec! Bă. Iartă-mă, cred. Îmi tremură mâinile rău. Ei, eu mă așez pe fotoliu. Nu mai pot. Dragii mei părinți. Dragii mei părinți. Așa nu mai merge. Dacă voi nu vă dați seama, eu îmi dau perfect. Nu vreau să rostesc în numele fratelui meu În fața acestui monstru Care stă în mijlocul camerei Privindu-ne atent De aceea spun numai atât Trebuie să ne descotorosim de el Am încercat tot ce era omenește cu putință Pentru a-l îngriji Și pentru a-l suporta Nimeni nu ne poate reproșa nimic Dar așa nu mai merge Ai de o de dreptate Dar trebuie să ne descotorosim de el Altfel o să vă bage pe amândoi în mormânt Când cineva muncește din greu Așa cum o facem noi Nu mai poate îndura Această veșnică tortură Ori de câte ori se întoarce acasă Eu nu mai pot M-am săturat până în gât Bine, dar ce să facem, draga mea? Dacă ne-ar înțelege dar Dacă ne-ar înțelege atunci, atunci poate că ar fi posibil Să ne învoim cu el Dar ce să facem așa? Să dispară! Asta e singura cale, tata! Să dispară! Trebuie să te eliberezi! Trebuie să ne eliberăm cu toții! De gândul că el este Gregor! Nenorocirea noastră provine din faptul că am crezut atâta vreme. Acest lucru! Dar cum ar putea? Cum ar putea să fie Gregor? Cum? Dacă ar fi fost el, ar fi înțeles de mult că nu e posibilă conviețuirea între oameni și... Astfel de vietăți De animale Și ar fi plecat de bunăvoie Atunci Voi n-ați mai fi avut un fiu Eu n-aș mai fi avut un frate Dar am fi putut Am fi putut să ne continuăm viața Și am fi cinstit memoria Dar așa Animalul ăsta ne urmărește Ne gonește chiriașii Burete. Parcă ar vrea să pune stăpâni de întregul apartament Burete. Uite, tată Uite, tată iar începe Bine spre mine Bine, Bine spre Bine! mine Oprei Oprei Grete tot e speria nu, O Speria De fapt, el vrea să se întoarcă în Camera lui, Uite, uite, uite Îl vezi, pare slăbit și mort de oboseară Hai, Grete, Grete lasă lasă-l să se ducă în camera Hai, liniște-i în sfârșit S-a dus Nu va mai avea cum să iasă Mama. Da. Să te duc în camera ta da. Rămâi să te odihnești în fotoliu, tata da. da, da, Mulțumesc, Mulțumesc. Pe că nu, nu mă pot mișca Am durere în tot corpul Mai ales inflamație, În jurul mărului putred, din spinare Mă gândesc cu ei Și dragoste La ei De asta am și ieșit să o ascult pe grete cântând. Oare sunt un simplu animal? Dacă muzica mă emoționează atât de profund, am avut sentimentul Ei de față nu i-au apreciat arta ca mine Nici părinții, nici chiriașii cu trăbucurile și conversațiile lor scomotoase Aș fi vrut să stau lângă grete pe canapea și să-i destăinui Intenția mea fermă de a, a o ajuta să urmeze conservatorul Aș fi vrut Dar Ei Au dreptate Trebuie să dispar. Hotărârea mea e mai fermă decât a surorii mele. Unu, doi, trei. Voi mai apuca zorile. Draci, me. bine poți să fim de aici mort da d da d da acum putem să împutem la iadomnește on the road father uns us on the road Ce heaven just love you de altfel nu mai mânca nimic de multă vreme Luam mâncarea din camera lui așa cum o duceam Vino o clipă cu noi, Grete Aici, uite aici, trebuie, ai risit Bună dimineața Bună dimineața Ia să vedem ce avem azi la micul dejun Micul dejun Pe cine mai a avut timp de asta? Acum că a murit, veniți să-l vedeți și să vă convingeți Dar repede, repede, repede Până nu vine domnul uh, Cu cine vorbești? Ah, dumneavoastră sunteți da. Bună dimineața Bună dimineața da. Domnilor și acum Vă rog să plecați Numai decât din casa mea Mi-și vreți să înțelegeți printre asta? Domnilor înțeleg exact ceea ce spun și ceea ce spun este valabil pentru toți trei De azi contractul nostru nu mai este valabil hmm? Domnule Sam, Sam, Și să nu vă mai întoarceți niciodată Bine, să mergem În sfârșit, singuri și În sfârșit, singuri și liniștiți Dragele mei, dragele mei, ai venit aici, în jurul mesei de sufragerie. Mă gândesc să închinăm întreaga zi. O și plimbării Merităm această clipă de răgaz Chiar avem nevoie de ea Da, da, da, mai întâi, mai întâi, Grete Adu repede hârtie și e ceva de scris. Uh, Trebuie să redactăm trei scrisori de scuze Pentru absențele de azi, nu? Mama către patronul de la care ia da, comenzi da, da, da. Tu către șeful de da, aiut Iar eu către director A, Așa, ia și nu uh, uh, uh, Hai, scrieți, scrieți, scrieți, scrieți eu am venit să vă am venit spun că plec întrucât cât mi am terminat treaba. Eu am terminat este Nu vezi că suntem ocupați? E ce mai vrei la urma urmei? <gântuia> vă să zic Nu trebuie să vă mai bateți scapul, Cum să scăpați de chestia aia de dincolo S-a și făcut Alivoar la toată lumea Astă seară îi dăm tălpășiță Așa, bine că ați terminat scrisorile Acum hai să mergem și vă rog, vă rog Mai îngrijit! vă și de mine Tată, drag, ah. te-ai gândit foarte bine hai, Uite, uite, afară e un soare călduț Și putem lua tramvaiul electric până spre marginea orașului La iarba ferte de rai. Și iarba asta care e așa de, de moale să ne așezăm aici. Așa. Așa. așa. acum draga mea fi bună și desfă, sufăr, cu provizii, să așa. vedem. Da. Oh, extraordinar Și nu e adevărat. Este extraordinar Ce bunătate! Grete, să aranjăm parfurile și tacâurile oh, Dragele mele sunt mulțumit Sunt foarte mulțumit. Ia, Hai să începem să mâncam da. Lucrurile încep să se aranjeze Destul de bine Și acum puțin vin ah, Poftim, mama. Mulțumesc. Așa și e Grete Puțin Mulțumesc. vin Sima, sima. Acum, și mie! Prof! Avem slujbe bune, destul de promițătoare ah. pentru viitor. Da, mamă, nu e așa? Foarte mm. promițătoare! Dar să știți că prima urgență este schimbarea locuinței Voi începe să caut un apartament, ce e drept mai mic, mamă, eftit, mai ieftin mm. și mai ales mai bine Și ah. mai practic decât acesta pe care l-am găsit cu. Mm. Bietul grec. Am urcat din adânca vizuină și îndată să arătă privirii mele ca printr-un ochi a cerului grădină. Și aici am ieșit spre a vedea iar. Ați ascultat Metamorfoza de Franz Kafka, traducerea Mihailis Bășescu, dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănesescu, redactor Domnica Ațundrea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Gregor Samsa, Florin Anton; Tatel, Mircea Albulescu; Mama, Monica Iuță; Grete, Irina Movilă; Procuristul Constantin Dinulescu Chiriașii Liviu Crăciun Candit Stoica Nicolae Pomoje Bucătărea Virginia Rogin În alte roluri Sorin Gheorghiu Aurelian Georgescu Gheorghe Pufulete Asistența tehnică Stela Botes și Corina Ionescu Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Inginer Luisa Mateescu, regia artistică Cristian Munteanu